פרק כ"ד: ויהי דבר אדוני אלי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה, ומשול אל בית המרי משל, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, שפוט הסיר, שפוט וגם יצוק בו מים. אסוף נתחיה אליה, כל נתח טוב ירך וכתף, מבחר עצמים מלא. מבחר הצאן לקוח, וגם דור העצמים תחתיה, רתח רתחיה, גם בה שלו עצמיה בתוכה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, ציר אשר חלאתה בא, וחלאתה לא יצאה ממנה, לנתחיה, לנתחיה הוציאה, לא נפל עליה גורל. כי דמך בתוכה היה, על צחיח סלע שמתו, לא שפחתו על הארץ, לכסות עליו עפר, להעלות חמא, לנקום נקם נתתי את דמה, על צחייח סלע לבלתי היכסות. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה. הרבה העצים, הגלק האש, הטם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו. והעמידיה על גחליה ריקה, למעם תחם וחרא נחושתה, וניתכה ותוכה טומאתה, כטום חלאתה. טעונים הלאט, ולא תצא ממנה רבת חלאתה. באש חל עתה, בטומאתך זימה, יען טהרתיך ולא טהרת, מטומאתך לא תטהרי עוד, עד הנחי את חמתי בך. אני אדוני דיברתי, באה ועשיתי, לא אפרע ולא אחוס ולא אננחם. כדרכייך וכעלילותייך שפתוך נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תבוא דמעתך, האנק דום, מתים אבל תעשה, פארך חבוש עליך, ונעליך תשים ברגליך.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 דבר אדוני היה אלי לאמור, אמור לבית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, הנני מחלל את מקדשי, גאון עוזיכם, מחמד עיניכם ומחמל נפשכם, ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב ייפולו. ועשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעתו. ולחם אנשים לא תאכלו, ופאריכם על ראשיכם, ונעליכם ברגליכם, לא תספדו ולא תבכו, ונמקותם בעוונותיכם, ונהמתם איש אל אחיו. והיה יחזקאל לכם למופת, ככל אשר עשה תעשו, בבואה וידעתם כי אני אדוני אלוהים ואתה בן אדם הלא ביום כחתי מהם את מעוזם משוש תפארתם את מחמד עיניהם ואת מסע נפשם בניהם ובנותיהם ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים ביום ההוא ייפתח פיך את הפליט, ותדבר ולא תיעלם עוד, והיית להם למופת, וידעו כי אני אדוני.